Само половин година след като излезе във Франция, романът «Починение на френския писател Мишел Уелбек» излиза и на български язик. Романът предизвика бурни спорове във Франция, защото е мощна метафора за капитулацията на Западна Европа пред Исляма. В деня на френската премиера, 7 януари 2015 година, редакцията на Шарли Евдо беше атакувана от Ислямисти. От това съвпадение започва разговорът на Ирина Недева с Александра Велева, преводачката на книгата, която дълги години беше представител на България в Франкофонията, а сега е консултант в Париж. Изгледателството беше избрало този роман преди да стане това ужасно събитие в Париж. Шарли Ебдол излезе с карикатурата на Уелбек well на сутринта преди атентата, който беше някъде около 11 часа. Този роман е много симптоматичен. Аз съм преводачи на първия роман, който излезе в България, Платформата, където той описва цялата история на сексуалния туризъм. Уелбек well напитва всички неврологични места в съвременното западно общество. Той самият казва това не е Пророчество, защото писателят не може да пророкува. Писателят отразява страхът в е, обществото. В е, своят брой от 7 януари Шерли Ебдо, излезе с карикатура, в която Мишел Уелбек казва През 2015-та беззъб ще остана, през 2022-та ще говея по Рамазана. Тази реплика, която сега цитирахте, че той най-пророк е наистина реплика, която се съпоставя с пророчеството. На Оруел, 2015 започна с едно задължително оттегляне на Уел Бек от сцената. Вие сама припомняте в послеслова към Романа, какво прави той през януари. Ценската префектура го съветва да напусне жилието си. Отива при своя приятел. Той е задължен да се скрие, защото живота му е в опасност. Преди една седмица излезе едно много обширно интервю с него в Figaro Магазин. Колко труден му е живота след тези събития, защото загубват да част от свободата си на движение и лошото тълкуване на романа му като антиислямски срещу исляма. Всъщност това е един роман критика на духовната криза, в която се намира западното общество. Той самият го казва в едно много обширно интервю в La Revue de, de Monde, а не толкова антиислямски. В момента, според него, няма религия друга, която да се противопостави на исляма, който действа като политика. Исляма е една серия от предписания, които нямат антипод, в друг вид система социална. Той в своята книга назовава поименно действащи политици. Цялата политическа картина, която я описва, тя е като журналистическа картина, защото той говори за тези хора с истинските им имена. И много от тях се чувстват визирани, защото той много откровенно ги критикува. Например, Франсуа Берру за него е кретен и така нататък. Сега това, което ми се струва страшно любопитно, е начинът по който сте направили после слова, аз пак се към него, Започвате с едно изброяване на събития, тежките атентати, които са се случвали във Франция по линия на крайни привърженици на исляма и изведнъж скачаме в тази хипотетична, вече въображаема реалност, която ни предлага романа на Уелбек, well Франция, 2022 година. Какво се случва с главния герой? В името Франса също е емблематично, защото това е французина. Това е представител на френския лист, крайна сметка, защото той достигнал до върха на кариерата си професор в Сурбоната и така нататък. Самия Уелбек казва аз му отнемам постепенно всичко. Любовта, работата и какво остава на човека, когато му се отнеме всичко. Поред Уелбек нашото съвременно общество е феминистично. Жената решава дали да има дете, дали да се ожени и така нататък. И неговите читатели го обвиняват, че не се опитва да задържи любимата си, която заминава за Израел. Уволняват го от университета, понеже идва на власт и сам закон не може да има преподаватели, които да не са приели маската вяра. И той остава лишен от всичко. Според Уелбек well човекът съществува социално. Когато престане да се съществува социално, той престава да съществува. А когато престане да съществува, какво друго му остава, освен да се подчини? Оставайки без нищо... Остава на читателя, който чете тази книга, да конструира края на книгата, защото той всъщност не приема, изляма и цялата последна част е в условно наклонение. Читателят създава образа на писателя и интерпретира героите. Какво се случва в политическия свят, описан в книгата толкова реалистично? Как така изведнъж президента на най-светската държава на Франция се оказва мусюманин? Който става президент на Франция е умерения човек, който се явява като единствената възможност поради противопоставането. Десницата, която загубва окончателно изборите, остава на втория тур председателя на мусюлманското братство и Марин Люпенко, която също е назована с името си и с всичко, което в момента става във Франция. И тогава трябва да решат десницата и левицата, класическите десница и левицата, кого от двамата да подкрепат. Трябва да изберат между умерения мусулманин и крайния фажизиран председател на крайната десница. Те избират умерения мусилманин и си дават гласовете на него и Марин Люпен. Загубвай. А от това може ли да стигнем до извода, че политическите пристрастия на Уелбек са в полза на Националния фронт и на Марин Люпен? Защото. Не, в никакъв случай. В самата книга той много остро критикува Марин Люпен и Националният фронт. Цялото му отношение на едно абсолютно пренебрежение към тази идеология която дори не си заслужава да говорим защо е толкова страшна. Класическите партии, които имат дилогата на демократическото общество, отслабват абсолютно и екстремните партии наделяват. Заглавието, той е буквално същото, като заглавието на онзи спорен филм за жените в Исляма, чийто режисьор беше Тел Ван Гог. Той беше убит веднага след пускането на филма от млад радикален Ислямист. Това нарочно търсено ли е и дали подчинение е по-точният Израз, към който трябва да вървим, или предаване, капитулация. Ислям арабски, значи подчинени. Не знам, за те Ван Гог, не мога да тълкувам, но, но заглавието е такова. Превод на думата Ислям. Знаем, че Уелбек се изправя пред съд. Изправен и оправдан, свързано с атентатите в Нью Йорк. 11 септември 2001 година. Когато той казва, че излямът е най-глупавата религия. Съда казва, има свобода на словото, Франция държи на това. Ще има ли официална премиера в България романа или просто ще излезе? Водени са преговори с Мишел Лабе, Георги Борисов е в е, имейл връзка с него и си разменят имейли за покана да дойде в България и това вероятно ще стане, но в момента, както знаете, той е затворник, в преносния смисъл, защото го пазят и много не пътува и поради заплахата, която виси над главата му. Но аз искам да се възползвам от случая да кажа, че всичките му книги са преведени и че е много интересно да се види развитието на героите му, защото някакси героите му всичките си приличат и се вижда как този писател става все по-песимистичен и песимистичен спрямо тенденциите в съвременното ни общество.